F S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 Draga moja i poštovana draćo, večeras uz Allah-u tebareke vata'ala pomoć govorimo o svojstvu uzvišenog Allaha subahanehu vata'ala koje se naziva el-mahabbe, ljubav. Allah-u tebareke vata'ala je onaj koji voli. I on je pun ljubavi. I o tome nam vraćo svjedoči jako puno kuranskih ajeta i hadisa poslanika, salallahu ta'ala, rehi, o Zato je vjerovanje Islama i vjerovanje ehlu sunneta da Allah te barakevo ta'ala posjeduje svojstvo ljubavi i da je on onaj koji voli. Ne ulazeći u kakvoću i suštinu toga svojstva. Allah subahanehu wa ta'ala voli onako kako njemu uzvišenom i savršenom doliku. Šehtul Islam ibn Taymiye, rahimahullah, u ovoj svojoj knjizi, dakle u asitijskoj akidi, spomenuo je braćo osam kur'anskih ajeta koji govore ili spominju ovo svojstvo uzvišenog Allaha subahanehu wa ta'ala, a to al-mahabba, odnosno ljuba. Prvi ajat kaže uzvišeni Allah jalla wa ala, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. I činite dobro. Allah voli dobročinitelje. Allah subahanehu wa ta'ala u ovom ajatu naređuje ljudima, odnosno vjernicima, da čine dobro. Tako zvani ihsan. Dobročinstvo, dobročinstvo se dijeli braćo u dvije vrste. Prva vrsta jeste dobročinstvo prema uzmišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako je to dobročinstvo? To je ono dobročinstvo koje je definisao poslani, kada je upitan od strane Meleka Džibrile, upoznatom hadisu, mel ihsan, šta je to ihsan, šta je to dobročinstvo? Pa je Resul sallallahu a.v. odgovorio, an ta'bud Allah ke enneke tara, fe innem tekun tara, fe innehu jarak. Kaže da robuješ Allahu, da mu činiš ibadet kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. I ovo je dobročinstvo prema kome? Prema uzvišen, uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I druga vrsta dobročinstva jeste dobročinstvo prema prema ljudima, prema ljudima. Kažu šta je dobročinstvo prema ljudima? Da je dobročinstvo prema ljudima jeste da im činiš dobro. Sustegneš se od zla. I da među njima budeš vedrog i nasmijanog lica. Neko će možda kazati, insan, ma koliko bio dobar vjernik i musliman, nekada je tužan, a nekada i srdit. Pa ga ljudi takvog vide. Međutim, ovo su stanja koja nisu odnosno stanja koja imaju uzron i koja nisu stalna stanja vjernika. Pravo vjerničko stanje ili normalno stanje jeste da se pojavljuje među ljudima nasmijanog i vedrog lica. I zato vi vidite, subhanallah, pojedine osobe. Drago vam je da u njihovom društvu. Zbog vedrine i ljepote njegovog osmijeha i lica i nura i svjetlosti koja iz njega zrači s druge strane imate ljude iako su dobri muslimani s kojima možda ne želite nikako popiti zato što ne zrače nurom, svjetlošću niti su vedrogi nasmijalom nasmijano lice i to se da, da primijetiti zato Allah naređuje vjernicima kaže wa ahsinu i činite dobro. Budite dobročiniteli. Prvo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim i prema ljudima. A ako to budete radili, subhanallah, inna Allaha juhibbu al muhsinin. Allah zaista voli dobročiniteli. Allah zaista voli dobročiniteli i u ovome je potvrda svojstva uzvišenog Allaha jalla wa ala el al mehabba, ljubav. Odnosno da Allah jalla wa ala, jalla wa ala voli ugi haijt kaže uzvišeni u asitu إن الله يحب المقص. Bute prani, Allah voli prani. Bute pravedni Allah te voli voli pra. Pravednost bračo u šrijtu se dijeli u tri vrste. Prvo pravednost prema uzvišenu Allah u subhan. Prema uz stvorite. Šta znači biti pravedan prema Allahu? Pravednost prema Allahu jednako je zahvalnost. Na blagodatima koje ti je Allah ala podario. Jer onaj koji nije zahvalan, na blagodatima koje mu je Allah ala dao, svejedno, da li se radi o zahvalnošću srca ili zahvalnošću jezika ili zahvalnošću ruku i nogu, Onaj ko je zahvalan, on je nepravedan. On je nepravedan. Zato je braćo širk najveća nepravda. Zato je širk šta? Najveća nepravda. En teđa ale lillahi niddelu huve halakak. Da Allahu pripišeš druga, a on te on te stvorio. I zato je teuhid. Najveća pravda. Da robuješ i da budeš zahvalan samo onome koji te je stvorio i koji ti je dao blagodat. Druga vrsta jeste pravednost prema ljudima. Pravednost prema prema ljudima. Kažu šta je pravednost prema ljudima? Kaže je pravednost prema ljudima, jeste da se prema njima obhodiš onako kako bi volio da se oni obhode prema, prema tebe. I zato neka ovo bude pravilo, životno pravilo svakog muslimana od nas. U obhođenju i pravednosti prema ostalim ljudima, mako oni bili, da se prema njima odnosimo onako kako bi željeli da se oni odnose prema prema nam, prema nam. Jer čovjek kad je on u pitanju, želi da se zadovolji pravda 100% Međutim, kada su drugi ljudi u pitanju, da li mu je takva želja i da li mu je takva težna, pogotovo ako je on taj koji treba da da presudio, zato budi pravedan prema svojim roditeljima, budi pravedan prema svoje djeci, budi pravedan prema svoje ženi ili ženama, onaj koji ima više, budi pravedan prema komšijama, budi pravedan prema braćima, Budi pravedan prema svima onima koji su u tvojom okruženi. Budi pravedan prema nevjerniku. Jer Allah وعلا, naređuje šta? Naređuje pravdu. I treća vrsta pravednosti jeste pravednost čovjeka prema samome sebi. Budi pravedan prema sebi. A šta znači da budeš pravedan prema sebi? Znači da ostaviš grije. Jer svaki grije koji učiniš, To je nasilje i nepravda koju si počinio kome? Samome sebe. I zato budi pravedan prema sebi I prema svome nefsu, i prema svoje duši, prema svome srcu. A ako to budeš činio, Allah zaista voli koga? Voli pravedan. I ovome je potvrda svojstva uzvišenog Allaha Jalla wa Ala, koja se zove Al-Mahabba Ljubav, odnosno da je Allah onaj koji koji voli. Treći ayet, kaja uzvišeni, inna Allah yuhibbul muttaqin, Allah u istinu, voli muttaqin. Ko su muttaqin, to su bogobojazni ljudi, koji se Allah jalla wa ala At-taqwa, bogobojaznost, dolazi od arabske reči al-uqaye, što znači zaštita. I za vjernik, bogobojazan, Je uzeo sebe i zaštitu od čega? Od Allahove kazne. <coughs> Čime je uzeo zaštitu? Uzeo je zaštitu od Allahove dželle veala kazne, čineći ono što mu je Allah naredio i to se onoga što je uzvišeni Allah dželle veala zabranio. I onaj ko tako radi neka zna da ga Allah voli. Neka zna da ga Allah dželle veala dželle veala. 4. Kaže uzvišeni, inna allaha juhibbu tawabin wa juhibbul mutatahirin. U istinu, Allah voli one koji se mnogo kaju i voli one koji se mnogo čiste. Allah voli one koji se mnogo kaju. Draga moja braća, nema čovjeka, makoliku deređu i stepe u islamu postigao da ne pogriši. A najbolji od sinova Adamovi jesu oni koji se nakon svoje greške pokaju Allahu djelabu hala. I Allah voli tak. I Allah voli one koji se često kalju. I koji često iz tegfar izgovaraju. Inna Laha juhibbut tawabi. Allah zaista voli one koji se često često kalju. Međutim da bi teuba, odnosno pokajanje ili kajanje za grijehe kod uzvišenog Allaha bilo ispravno i primljeno mora se ispuniti pet uvjeta ili pet šartova koji su to uvjeti prvi uvjet jeste iskrenost kao i u svim drugim dijelima da čovjek ima iskrenu namjeru pokajanja za grije koje radi drugo osjećaj tuge i žalosti zbog počinjenog grijeha Jer ima ljudi koji izgovaraju stihfar i kaju se Allahu, ali duboko u sebi ne osjećaju da je išta, peče i boli zbog onoga što su uradili. I svejedno ima. Zato vjerni kada učini grije. Šta je grije? Kaže, grije je ono što tisti i peče tvoju dušu. I zašto se bojiš da ljudi ne saznaju? Pa da te zbog toga kore. Zato vjernik, braćo, kad učini grije, osjeća tugu i pusti suzu. Treći uvjet, da ostavi grijeh, odnosno napuštanje grijeha. Onaj koji kaže, ja se kajem Allahu, a ustroju grijehu, zaista nije u svojoj namjeri iskre. Dakle, napusti će čovjek grijeh ako želi da se pokaja Allahu. Četvrto, odlučnost da se ne vrati grijehu. Dakle, odluči da se ne vrati grijehu. Dobro, šta ako se vrati? Dakle, čvrsto je odlučio da se ne vrati grijevu, a zatim mu priđe šeitan i opet počini grijevu. Šta je s takvim čovjekom? Morat će da učinu novu te Iako mu je prva ispravna, jer nismo, nije uvijek da se ne vrati grijevu. Je li tako? Već je odlučnost da se ne vrati grijevu, da čovjek odluči da se ne vrati grijevu i da bude čvrst u tome. Normalno desi se vjerniku da opet upade u taj u taj grijev u stanju slabosti imana, slabosti ibadeta i tako daj, i tako daj. I peti uvjed jeste da pokajanje bude prije zatvaranja vrata teube. Kad se zatvaraju vrata teube? Dva su vremena kad se zatvaraju vrata teube i nema pokajanja. Prvo je braćo kad? Kada dođe duša, Kada dođe duša do Grkana. Kaže poslani se sebe, kaže Innalaha yakbelu teubata abdi ma lem juhardin. Kaže, u istinu, Allah prima pokajanje svog roba. Pogajajte koliko Allah ima strpljenja za svojim robovima. Pusti ga da čitav život čini grijeh da bude nepokoran i da mu mogućnost do posljednjeg vakta i momenta se pokaje. Subhanallah. Zamislite veličinu njegove milosti. Zamislite da vama čini neko nepravdu. Da vam čini neko nepravdu. nepravdno. Čitav život. A zatim dođe... U zadnjem momentu kad veđeli da presti traži od tebe halala. Da li bi mu halalio? Poteško. Allah djele o'ala ostavlja svoga roba do zadnjeg momenta. Da se pokaje. Kaže, u istinu, Allah prima pokajanje svoga roba malem ju garhir. Pogajte, tvoj glagol ju garhir. Sve dok ne počine je šta da? Da grklja. Da duša ne dođe do? Do grklja. I to je prvo vrijeme, zatvaranje vrata tebe. I drugo vrijeme kada sunce izađe sa... Sa zapada. Dakle, kada nastupi sudji dan i kada dokazi postanu očigledni i jasni. Šta je Teuba? Teuba je, braćo, sinonim za čistoću čovjekove, čovjekove duše. I ovo je unutarnja. Unutarnja čistoća. U istom ajetu Allah kaže i Allah voli one koji se mnogo čiste. Ovdje se misli na šta? Na spoljašnju čistoću. Dakle u ovom ajetu Allah je spojio između unutarnje čistoće insana i spoljašnje čistoće. I voli one koji se mnogo čiste. Čiste svoje tijelo, čiste svoje odijelo. Odvidljive i nevidljive nečistoće. Ljudi se vraćaju po pitanju Čistoće dijene u nekoliko kategorija. Prva vrsta ljudi jesu oni koji su prljavi unutra i spolja. Allah danas od njih sačuju. Druga vrsta ljudi su oni koji su koji su prljavi unutra, ali su čisti spolja. A malo ih je. Malo ih je, jel ne? dosta ih je. Koji su... Spolja kad ga pogledaš, maša Allah, sija od čistoće, međutim duša mu je nečista. U njoj ima širka, u njoj ima haseda, zavisti, ljubomore, u njoj ima mržnje i tako dalje. Treća kategorija su oni koji su unutra čisti, ali su spolja prljavi. Ima takvih vjernika koji su dobri vjernice u svojoj duši. Duša im je čista od primesa, širka i ostalih grija, ali spolja nisu vaš uredni čisti i ne vode računa o tom. I četvrta kategorija su oni koji su kompletni, a to su oni koji su unutra čisti i koji su spolja čisti. To su oni koji se mnogo čiste. Zato uzvišeni kaže Allah u istinu voli, voli one koji se mnogo kaju pa se iznutra čiste i one koji se mnogo čiste dakle svoju spoljašnjost. Peti ajd. Kaže uzvišeni Allah Kuli in kuntum tuhibbuna Allaha fettebi'uni juhbibukum Allah. Kaže reci ako Allaha volite mene slijedite pa će vas Allah Allah voliti ovaj ajet se naziva ajetul mihne. ajet ispita zašto ispita neki ljudi su jamčili i tvrdili za sebe da vole Allaha. pa ih je Allah iskušao i rekao im reci o Muhammedenima Ako Allaha volite i to tvrđite i zato jamčite onda mene slijedite. Pa će Allah vas voljeti. Zato je u slijedeњу prakse i puta poslanika Rahela i Salata va selam džubam uzvišenog Allaha dželle Ima ljudi koji kažu volimo Allaha. Ali ne moju namaz. Ne moju zekat, ne moju post, ne moju hadž. Nemaju dobročinstva. Nema šta nemaju. Jel' tako? A kaže, voli Allaha. Allaha vrobe, Ako Allaha voliš, slidi poslanika ali i sato o salam. Zar i badeti koje smo nabrali nisu temel njegove prakse i njegovog sudneta? I ne samo to. Imate, braćo, ljudi. I ovo Jakubi koji kažu, volimo poslanika. I kada se on spomene, suzu puste. A kad pogledaš u njegova dijela, njegova dijela su udaljene od njegove prakse. I on se guši u novotarijan. I kada mu kažeš praksa poslanika, salallahu ar i vselem, se sukobljava sa praksom ljudi. On kaže tradicija, običaj. Jel' tako? Kad mu kažeš praksa poslanika, ali i salatu osalama, se sa sukobljava sa mišljenjem ljudi, on kaže šta će reći ljudi. I zato najveći problem, najveći problem, nas i mama, i oni koji predvode ljude u vjeri, ili to žele da budu, najveći problem jeste u tome što su postali oni, Slijedbenici ljudi umjesto da budu oni koje treba slijediti. Dakle imami su postali šta? Slijedbenici ljudi. Umjesto da ljudi postanu šta? Njihovi slijedbenici. Kad kažeš propis iz Kur'ana i sunneta, kažeš šta će reći ljudi? Kako će se ponašati ljudi? Allahov robe. Zamisli da u Dunjaluku tako. Zamisli doktor U bolici. Zamisli doktor, Koji ne postupa po propisima i pravilima koje nalaže ta institucija. Ili ne, ne liječi insana na način kako to nalaže u propisi. Jer kaže, a šta će reći ljudi? Nekada je doktor, jel? Prinuđen da osjeća insanu jedan dio njegovog tijela da bi ga ostavio u životu. Jer je takav propis. Ako bude rekao šta će reći ljudi, biće hrom. Šta će biti s takvim insanom? Umrić. Zamislite čovjeka koji recimo u saobraćaju gdje postoje saobraćajni znaci i gdje postoje propisi. Međutim šta će reći ljudi? Ili ti propisi nisu bitni. Ja prozim kroz crveno, gdje je 60 ograničenje vozim 120, tako dalje. Ubićeš nekog. Dobro, šta je sa vjerom? Šta će reći ljudi? Ljudi su tu da slušaju one koji im vjeru trebaju prezentirati. I koji im vjeru trebaju objasniti. Zato, braćo, najveći problem po meni danas i mama kod nas, a i šive svijetu, jeste to što su oni postali, odnosno mi, postali slijepenici ljudi umjesto da bude šta? Obrnuto slijedi propise. Allah Ćele u Alati kaže, reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Ova vjera ima svoje propise, ima svoje šta? Granice. Onaj ko prelazi te granice, on krši propise. A ako tako budete radi, Allahovog poslanika, ali i sa' budete slijedili, juhbibu Allah. Allah će vas, Allah će vas voliti. I nemojte se za ljude sekirati. Wallahi, wallahi, valahi, Onaj ko bude tražio zadovoljstvo Allaha u srđbi ljudi, Allah će biti sa njim zadovoljan i učiniće da ljudi sa njim budu zadovoljni. Ali je zato potrebno vrijeme. Zato je potrebno vrijeme. Onaj ko traži i želi da svi ljudi budu sa njim zadovoljni, neka zna da taj ulazi u sferu nemoguće misije. Nemoguće je braćovi. Da svi ljudi od tebi pričaju pohvalu, to je nemoguće. Ma koliko ti bio dobar, ma koliko ti bio divan, nemoguće. Je. Traženje zadovoljstva svih ljudi je nemoguća misija. Ali je zato moguća misija. Traženje zadovoljstva uzvišenog Allaha dželle ve alej njegove ljubavi, A ako to budeš radio, budi siguran da će Allah te bareke ve ljubav ljudi usmeriti prema prema tebi. Ako ne, za vrijeme tvoga života, znaju Da ćete ljudi samo po dobru spominjati nakon tvoje smrti. Jevo je historija dokazana. Šesti ajt. Kaže Allah Jalla wa Ala Fesaufa yeti Allahubi qawmin Juhibbuhum o juhibbun. Kaže Allah će dovesti narod kojeg će voljeti i oni će njega voljeti. Na ime Boga i dio ajt. Ovej dio ajt sura al-Maide. U kojoj muzvišeni Allah dželle ve ala kaje ja jehallazina amenu ma yirtedde minkum an dini o vjernici i obraća se Allah vjernicima ako neko od vas odustane od vjere dakle postane murted kaže, pa Allah će dovesti u narod dovesti narod koji će on voljeti i ovdje potvrđuje ovog svojstva o kojem govori i koji će njega voljeti Kauda Allah dželle ve 'ala poruku. nemojte ne se zanositi da uspjeh islama i ove vjere i ovog dina i ovog šerijata zavisi od mene ili od tebe. Da li si ti tu ili nisi? Pobjeda islama je zagarantovana. I uspjeh islama je zagarantovan jer je Allah dželle ve 'ala torko Kur'anu wa kana haqqan Naša je obaveza da pomognemo vjernik. Da li si ti u tome ili nisi, to zavisi do tebe. I zato nemoj da se neko zanosi, da uspije ove vjere i uspije ovog dina, zavisi od njega i od neke skupine i od nekog naroda i tako dalje. Ne zavisi. Ako ti nećeš pomoći ili ako ja neću pomoći, Fe se Allah će dovesti narod. Dovesti Allah, kako? Smjenom generacije. Generacije možda prije nas u Allahu ništa nisu znala. Pa je Allah dobao generaciju koja pričeo Allahu i pričeo Tauhidu. I upozorava na širke. Alhamdulillah na tome. I svaki dan su mescidi jamii, punie, i jamije i punije omladine. Nekada to nisi mogao vidjeti. Fe se ufajajeti Allaho bi qavmi. Allah će dovesti narod. I mi ako ne budemo oćeli. Allah će dovesti narod. Koji narod koji on bude htio? Koji će njega voditi i on će nije voditi. Subhanallah. نيه براشو بوينتا عتو ميدا ولي الله يمالني قدا نولي الله سيولي ماله يا تاكو بوينتا عتو ميدا ته الله ولي الله قال رسول الله الله عليه وسلم ناويتشي بنستوي اصحابي اي قال له اوتينا الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله Kaže sutraću dati ovaj bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanik. Subhanallah. Kaže pa so ashabi tu noć pazite pred bitku. Proveli u čemu? U čemu? U razmišljanju. U razmišljanju. ko je taj? Kome će Allahov poslanik da se dati bajrak? Ajum yuta Zašto, braćo? Svi voli Allaha. Ima li kode sahaba da ne voli Allaha? Svi voli Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ali pojenta je u rječima poslanika, sallahu wa sallam. Vaju ibu Allahu wa Rasulu, Allah ka voli i njegov poslanik, sallahu wa rej Kada su osvanuli, došli su kod poslanika, ali i sada. Pa reče Resul Salao Selem, kaže, Ejna Ali ibn Abitalib. Kaže, gdje je Ali ibn Abitalib? Kaže, huo taki Aineji. Kaže, žali se na svoje oči, dakle, nije tu. Polega oči, oslijepio Kaže, fe besakva fi Aineji. Kaže, pa je poslanika, ali i sada pljusnuo u njegove, u njegove oči. Ili potreo njegove oči svojom Mubarek pljuvačku. Kaže pa je bolest nestrakao da nije ni bilo. Kaže fa atahu raje. Pa mu je dal baira. To je taj čovje koje voli Allah i voli ga njegoo poslari. Sallallahu alihi. Vesel. Koje su osobinovih ljudi. Allah jale uala kaže. Zilletin ala lmu'minin. Izetin ala lkafirin. Yujahidu na fisebillahi. Wala ya khafu na levme talahi. Četiri su ljudi. Koje Allah voli. I koji voli Allaha. Milostivi su prema vjernicima, ponosni pred nevjericima, borec je na Allahovom putu i na tom putu se ne boji nema baš ničeg, ničeg prekora. Kaže uzvišeni dali ke fadlullahi yatihi man to je Allahova blagodat koju on daje kome on hoće, dakle Allah odabira ljude za obu za obслужиti ovu, ovu funkciju. Wallahu asyun alim Allah doista je mnogo dobar i svezn. Sad bi aj كاة وزيشاني إن الله يحب الوذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإستن الله هل 이 وليون كيسنا نجوان بوتو بور بور وصفوه ما بور داني كاو دا سو بدم بدم چورستي كاو دا سو بدم بدم چورستي الله جل وعلا هل 이 بور سنا نجوان koji su poredani u safovima kao da su bedem čvrsti tako je Allah dželjavala opisao kažu braću islamski učeljaci kažu namaz je mali džihad zašto? kaže zato što su vjernici povezani, povezani i poredani u safovima i što ispredi čoji, stoji čovje koji se zove imam ili vođa kojeg moraju slijediti i zato onaj koju namazu ne slijedi imama je li mu namaz ispravan Nije mu ispravan. Kažu tako i u borbi. Vijednici su poredani jedan do drugog u safovima. Ispred ih je ko? Vođa. Koji ako ne budu uslijedili, nastaće šta? Ne redi fesad i fesad na zemlju. I fesad na zemlju. I osmi ajed, kaže uzvišeni, vahuval gafuru luvadud. Vahuval gafurul luvadud. I ovdje, onaj koji prašta i koji je pun ljubavi pun ljubavi. braćo, da Allah, naš gospodar, nema ovo svojstvo. Ljubavi. Ja ne mogu da shvatim, ne mogu da shvatim, da su neki ljudi od prije, od prijašnjih skupina i frakcija i od današnjih, ne gira ovo svojstvo uzvišenog Allaha, ne mogu da svatim gospodar koji ne voli, gospodar koji koji nema ljubavi i koji nije pun ljubavi, subhanallah, ovo je od najljepših svojstava gospodara svjetova, koje uljeva nadu, insanu i vjerniku, da ga Allah voli, jer ako te Allah voli, Allah će ti se smilovati, ako te Allah voli, uvešće te u džennet, podarit će ti ono što što je za tebe najbolje. I zaista, kažem, ne mogu da svatim frakcije skupine od Mu'tezila, Djehmija i drugi Eš'arija i Maturidija i tako dalje, koji su negirali ovo svojstvo uzvišenog Allaha subhanahu subhanahu vata'ala. Kako čovjek kako čovjek, braćo, da stekne ljubav uzvišenog Allaha djelabu'ala? Na njemu je da prati ovo svojstvo u Koran i sunnodu i da vidi dijela koja su došla nakon spominjanja ovoga svojstva. Kao što je u ovim ajitima koje smo sada, sada spomenuli. Pa ako je Allah pomenuo teubu, budi od onih koji se često kaju. Ako je pomenuo čistoću, budi od onih koji se čiste. Ako je spomenuo bogobojaznost, budi od onih koji su bogobojazi i tako, i tako redom. Allah, ađelle wa'ala, morim za milost, joj prosti, ne govori od dalika, od kaderu, alej, o sallallahu ala nebina Muhammed, halal tako su malo odvorni braći. لَكَ النَّبِي إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لبي. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ